публікується за особистим дозволом авторів. Нік Орач Мам! Мам! Я вирішив, що сьогодні маю приготувати святковий обід. Особливий день – особлива страва. От тільки ніяк не міг визначитися, що ж саме це буде. «Що порадиш приготувати?» Із запропонованих рецептів я відібрав декілька схожих і вирішив, що остаточно визначуся вже у процесі. Перше, що мені знадобиться – м'ясо. Отож, я спустився на харчовий рівень і оглядів тварин. Корова іще не досить обросла плоттю після моїх минулих кулінарних експериментів. І подекуди – Проміж рожевими волокнами проглядав титановий каркас. На баранину у мене були інші плани. А от свиня являла собою акуратний світло-червоний куб м'яса із білими прожилками жиру. Так чи інак, її треба було утилізувати. Я перевірив показники гормонів кислотно-лужний баланс і зрізав по кілька сантиметрів з кожного боку. Відправивши м'ясо на кухню, попрямував до біореплікаторів, які вирощували овочі. Пройшов вздовж яскравих кубів баклажанів і перцю і зупинився біля буряка. На відміну від інших овочів, реплікатор буряка в мене був лише один, тому що користувався я ним рідко. І тепер... Він був уже не акуратним кубом, а радше кулею, наближаючись до своєї давньої форми. «Маам!» – сказав я. «Гадаю, я визначився із рецептом!» Крім буряка, я зрізав ще кілька скибок томату, картоплі, моркви та цибулі і відправив їх на кухню вслід за м'ясом. Однак, коли я підійшов до реплікаторів із капустою, Виявив, що всі вони виведені із ладу. «Мам, проведи діагностику капусти!» «Механічне пошкодження силового кабелю на шостому технічному рівні!» Пролунав голос із динаміків. «Це вже вкотре за місяць!» «Четверте!» Минулого разу постраждали злакові. «Відправ туди дронів, але нехай лише все полагодять і нічого не прибирають!» Я сам хочу визначити джерело проблем. Коли я прибув до місця ушкодження, їх було вже усунуто. Прибиральник стояв біля купки сміття, яка складалася переважно із дротів та шматочків ізоляції. Я підняв пошкоджений шматок силового кабелю, покрутив його в руках і кинув на підлогу. «Хм, миші!» чи якісь інші гризуни. На підтвердження моїх слів із вентиляції з'явилася маленька сіра миша. Вона сиділа на краю отвору і водила носиком туди-сюди, намагаючись знайти собі якусь поживу. Я підніс до неї руку, і вона, обнюхавши її, безстрашно перебралася мені на долоню. Я погладив сіре створіння, і сказав, «Мам, ізолюй за мною весь рівень і стерилізуй його». Потім відправ прибиральників і встановив лазерні решітки в повітропроводах. На кухні я пустив мишку на стіл, де вже лежали м'ясо і овочі. Кілька хвилин спостерігав, як вона вагається і з чого почати трапезу. Відкусивши від усього потроху, Мишка, зрештою, захотіла христи буряк. «Що ж, якщо він тобі до вподоби, гадаю, ми подружимося», – сказав я. «От тільки компанії тобі бракуватиме». Відрізав їй ще потрохи від кожного шматка та накрив великою прозорою мискою. «Нікуди не йди, я скоро повернуся». Я сходив у майстерню, і запустив принтер на друк клітки. Мені все ще потрібна була капуста, тож доведеться за нею вийти і хто зна, коли повернуся. А миші під мискою повітря може не вистачити. Мам, яка ситуація назовні? Полярний день. Температура 19 градусів. Я повернувся до екрану на стіні. Покажи, де найближче я можу знайти білокачанну капусту. Переді мною з'явилася мапа полярного архіпелагу і почала віддалятися, доки серед океану не з'явилися іще декілька островів і край материка. Навколо трьох місць блимали жовті трикутники. Найближчі визначені людські поселення із розвинутим землеробством. Наразі наявність білокачаної капусти підтверджено лише в одному із цих місць. Один із трикутників змінив колір на зелений. Я присвиснув. Майже на сороковій паралелі. Як вони там взагалі виживають? Там я ще не бував, не мав нагоди. Розвідка двох інших поселень займе орієнтовно до чотирьох годин. Мені відправити розвідників – «Так, відправ, будь ласка. З'ясуємо на майбутнє, що там». Я поглянув на самотню мишку під мискою. «І підготуй мені транспорт із стандартним супроводом. Два боти і два дрони». У мене виникла ідея, як цією нагодою вийти назовні можна скористатися. Гуляти так гуляти. Поки я вдягався... З майстерні доставили готову клітку. Я пересадив туди мишу і пішов у ангар. «Мам, збережи продукти до мого повернення, зроби сметану та підготуй запас про всяк випадок». Коли я запустив пропелери конвертоплана, купол наді мною розділився на двоє. За хвилину половинки даху роз'їхалися, і я здійнявся в небо. Проклавши курс до острова, де мала бути капуста, я віддав керування автопілоту. Розглядати пейзаж внизу було цікавіше, ніж керувати польотом. Під нами зеленів найбільший острів Антарктиди, який так і не отримав власної назви. Коли льодовики розтанули і колишній континент – перетворився на архіпелаг, людству було вже не до назв. Мам, чи були за останній час якісь вторгнення? За останній рік зареєстровано 5 вторгнень на Західні острови та 2 на Східні. Ворожий десант знищено. Їхнє переміщення ретроспективно відслідковано. Проведено каральні операції. Втрати? Десант сто відсотків. Поселення, що його відправили, від тридцяти до п'ятдесяти. Наші втрати? Три дрони, один бот. Я посміхнувся. Все ж таки, що-що, а воювати вона вміла. Власне, її найпершим призначенням і була саме війна. Це потім я вже додав решту функцій. «Розбуди мене, коли будемо на підльоті!» – сказав я і відключився. Прибуття за п'ять хвилин Голос автопілота м'яко повернув мене до реальності. Я розплющив очі. «Покажи місце прибуття!» На екрані з'явився острів, знятий супутником з орбіти. «Майже весь вкритий зеленню. Поселення на березі – низенькі, напіввтоплені у землю, хатки вкриті соломою. Стежки повз них сходяться в одне місце. Імовірно, це їх центральна площа або ж місце зібрання, або й те-й те водночас. То в них тут ціле місто? А чого ж вони живуть у землянках, якщо такі цивілізовані?» Імовірно, заради термоізоляції. Згідно з моїми даними, температура влітку тут сягає 50 градусів. Саме звідси відбувалися експедиції на Східні острови. Це означало, що саме тут за останній рік проходили дві каральні операції. Мам, а ти впевнена, що у них є капуста? Я не бачу полів. Вирощування продуктів відбувається під землею. Під час останньої операції виявлено щонайменше три такі плантації. Ми саме підлетіли до острова та зависли над ним. Тож я вивів на екран зображення з камер конвертоплана. Ага, бачу, як виявлено. Картинка з камер майже не відрізнялася від картинки з супутника, тільки... В одному місці темніла чорна пляма провалля. Як глибоко вони ховалися. Десять метрів. Я пошкодував, що вдома не розпитав про це місце докладніше. Люди, що вирощують овочі на глибині десяти метрів під землею, можуть бути небезпечні. Хех, по собі знаю. Крім того, я планував зірвати капустину на полі а не лізти за нею під землю. Саджай нас на площі! Я увімкнув щит і взяв тризуб. Подивимося, що тут і до чого. Щойно задня стінка конвертоплана опустилася, перетворившись на рампу. Мене обдало хвилою спеки. Разом із нею прийшов солоний запах океану. Подумки, я відзначив, що на майбутнє варто ще й пору року уточнювати, перш ніж забиратися так далеко до екватора. Порадів, що обмежився мінімальною кількістю одягу. Селище зустріло мене мертвою тишою. Не те, щоб я розраховував на шикарний прийом. Та в інших місцях завжди було із ким поговорити. «Аго!» – гукнув я. Ніхто не відповів. «Я прийшов із миром!» Знову тиша. «Мам, якою вони тут мовою говорять? Вони мене зрозуміють?» Від одного з дронів пролунав голос. «Мовний конструкт порівняно молодий, зі складною граматикою характерною для малих племен. Однак включає в себе слова із кількох давніх мов». Про мову дрона обірвала сітка, що впала на нього невідомо звідки. Миттєво Два боти вкрили мене своїми щитами. Дрон, що залишився, піднявся вище і заклав крутий віраж в пошуках нападників. «Не стріляти!» – наказав я, та, піднявши руки, обійшов ботів. «Мир! Друг! Капуста!» Ніхто не відповів, але більше нічого й не прилетіло. «Я повільно!» Не опускаючи рук, повернувся навколо своєї осі і стиха запитав. Вони розуміють слово Капуста. Я вирахувала траєкторію пострілу. повернув до мене голову один із ботів. Готова завдати ракетний удар. На підтвердження цих слів на даху конвертоплана піднялася і розвернулася в бік селища ракетна установка. Не варто. Я помітив якийсь рух за однією із хатин і гукнув туди. «Капуста! Друг!» З поза землянок почали виходити тубільці. Майже голі, лише на стегнах пояси з листя або шкіри. У жінок також були прикриті груди. Всі як один бронзово-шкірі і сильні на вигляд. Не схоже, щоб вони тут голодували. Такі дійсно можуть відправитися за тисячі кілометрів шукати землю богів. «Мам, покажи їм капусту!» Один із ботів простягнув руку до людей, які підходили, і ті на мить відсахнулися. Та коли над його долонею з'явилася голограма, підійшли ближче. «Капуста!» – сказав я, коли один із юнаків підійшов особливо близько. «Мені капуста!» Я тиснув пальцем себе в груди. Юнак теж вказав на мене і запитав. «Капуста?» Я вдав, що беру в бота з руки капустину і промовив. «Мені капуста!» Потім вказав іще раз на себе «Друг!» Юнак розвернувся до решти людей, і швидко проказав кілька слів. Я вловив щось схоже на друг. Ну що ж, можливо, ми все ж таки порозуміємося. За кілька хвилин з'явилася молода жінка із капустиною в руках. Качан був невеликий і майже білий, що не дивно, коли його виростили під землею. Я взяв капустину, понюхав, відламав листок і відкусив шматочок. «Хороша капуста! Дякую!» «Хороша капуста!» – повторила за мною жінка. Я показав пальцем на жінку та юнака.